Розділ одинадцятий. Том двадцять п'ять. Замість запаху освіжувача повітря з сосновим ароматом і сигар Алказар, цього ранку Флітвуд діда Фліка смердів лейном, хворобою і смертю. А ще в ньому було повно людей. Туди набилося не менше ніж дванадцять членів правдивого вузла. Дехто з них тіснився біля ліжка старого. Більшість стояли або сиділи у вітальні, пили каву. Решта скупчилися на дворі. Всі мали стривожений, ошелешений вигляд. Правдиві не звикли до смерти між своїми. «Вимітайтеся», – оголосила Роза. «Руки горіх залишаються». Поглянь на нього», – пролепитала Петті Хінка тримтячим голосом. «Отій на нім плями. і Він зациклюється, як скажений. Ох, як же все шахливо, Росі. «Іди», – ласкаво мовила Роза, тішливо потискаючи Петті плече. Тоді як насправді їй дуже хотілося витурити цю кокні за двері копняком під її жирний зад. Лінева пріткарка ні на що не здатна, окрім як гріти постіль баррі, та й у цій справі, либонь, не вельми вправна. Роза гадала, що уїдливість єдине, в чому Петті справжня спеціалістка, коли вона не перелякана на смерть, тобто. Ному, закликав крук. Якщо він дійсно помирає, не маємо потреби робити це перед публікою. «Він виборсається», – сказав арфіст. Цем. «Він жилавіший за того ввареного коняку, цей дідофлік. Утім, він обійняв бабу, яка мала вельми прибитий вигляд, і на мить міцно притиснув її до себе. Усі пішли на вихід, дехто перш ніж зійти з хідцями і приєднатись до решти, хідав останній погляд через плече. Коли вони залишилися втрьох, Роза підійшла до ліжка. Дідо Флік дивився вгору на неї, нічого не бачачи. Розщепірені губи оголили його ясна. Подушку рясно вкривало його м'яке біле волосся, яке вилазило цілими жмутками, через що він скидався на хворого на чумку пса. У його великих вологих очах плавав біль. Він лежав голий тільки в сімейних трусах, і його кощаве тіло було поцятковане червоними плямками, схожими на пухирці від комашиних укусів. Обернувшись до волоського горіха, Роза спитала. А от цятки, що то ще за чортівня таке? Плями копліка, відповів той. На них принаймні вони найбільше схожі, як мені здається, хоча зазвичай плями копліка з'являються тільки всередині рота. Говори людською мовою. Горіх обома долонями пригладив свої сивіючі волосся. Я гадаю, у нього кір. Шокована Роза застигла з роззявленим ротом, а тоді вибухнула гаркітливим реготом. Їй не хотілося стояти тут, слухати це лайно. Їй хотілося прийняти аспірину, вгамувати руку, яка відгукувалася болючим імпульсом на кожний удар її серця. Їй не виходили з голови руки персонажів коміксів, якими їх зображують після удару молотком. «До нас не чіпляються, мугірські хвороби». «Ну, вони до нас не чіплялися зазвичай». Вона дивилася на нього розлючено. Їй хотілося зараз мати на голові свого капелюха». Вона почувалася голою без нього, але той залишився в ерфкрузері. Горіх продовжував. «Я кажу тобі тільки те, що бачу, а бачу я ознаки кору, також відомого як краснуха. Мугирська хвороба називається краснухою. Як же це нахрін влучно? Це суче собаче лайно». Він зіщулився, а чому ні? Крик її прозвучав пронизливо навіть для її власних вух. Але, ох, Господи Ісусе, кір! Найстарший член правдивого вузла помирає від дитячої хвороби, яка більше не чіпляється навіть до дітей? Той хлопчик, що грав у бейсбол за йови, на ньому було кілька плямок. Але я ніколи не міг би подумати, тому що, ну так, саме як ти і казала, тому що до нас не чіпляються їхні хвороби. Та це ж було, хто з нас, кілька років тому. «Я знаю. Єдине, що приходить мені на ум, воно було в його духові, і воно там залишалося, типу в сплячому стані. Є такі хвороби, що так роблять, ти ж знаєш. Лежать пасивно, іноді роками, а потім зриваються. Можливо, серед мугирів трималася вона свого». Волоський горіх лише похитав головою. «Якщо дідо неї заразився, чому тоді у всіх нас її нема?» Бо всі ж ці дитячі хвороби – вітрянка, краснуха, свинка – пролітають крізь мугірських дітей, як лайно крізь гусака. Нема в цьому жодного глузду. А тоді, повернувшись до татка Крука, сама собі заперечила. Чим ти лише тільки думав, дозволивши всій отій зграї стерчати тут і дихати одним з ним повітрям? Крук лише знизав плечима. Очі його не відривалися від тремтячого старого наліжку. Вузьке вродливе обличчя Крука було печальним. «Речі міняються», – сказав Горіх. «Просто те, що ми мали імунітет проти мугірських хвороб 50 чи 100 років тому, не означає, що ми маємо його і зараз. Наскільки нам відомо, це може бути частиною якогось природного процесу». «Ти мені кажеш, що в цьому є щось природне?» – показала вона на діда Фліка. «Одинокий випадок, це ще не епідемія», – сказав Горіх. «До того ж, це може бути чимось іншим. Але якщо таке трапиться знову, «Ми мусимо того, з ким воно трапиться, піддати повноцінному карантину. Це допоможе?» Він доволі довго зважував. «Я не знаю». «Можливо, ми вже заражені. Всі ми. Може, це як заведений будильник або бомба з годинниковим механізмом?» Згідно з найновішою науковою думкою, отаким десь чином старішують мугирі. Вони собі живуть і діють, весь час майже однакові, а потім щось ніби вимикається в їхніх генах. Починають з'являтися зморшки, а тоді раптом, щоб ходити їм уже потрібні й костури. Круг так само дивився на діда. Шкіра діда Флікана була молочного кольору. Потім почала прозорішати. Чим далі вона прозорішала, тим краще ставало видно розі його печінку, зморщені чорно-сірі мішечки його легень, червоний пульсуючий вузол його серця. Вона ясно бачила його вени і артерії, немов штатні шосе, і платні автомагістралі у GPS в себе на приладовій панелі. Вона бачила його зорові нерви, які поєднували очі з мозком. Вони були схожі на примарні нитки. Потім він повернувся назад. Очі його вирухнулися, впіймали погляд рози, чепилися в нього. Він потягнувся рукою і взяв її неушкоджену долоню. Першим її імпульсом було вирвати свою руку. Якщо в нього саме те, про що казав Горіх, він заразний. Але нехай йому грець, якщо горіх правий, вони всі вже встигли цього набратися. «Розі, прошепотів він, не кидай мене!» «Я не покину!» Вона сіла біля нього на ліжко, переплівши свої пальці з його. Круче, «Тут, Розі!» «Той пакет, що ти послав у Стербридж, вони його там триматимуть, а вже ж?» «Звісно!» «Гараст! Ми потім доведемо цю справу до кінця, але ми не можемо дозволити собі чекати занадто довго!» Та дівчинка набагато небезпечніша, ніж я вважала. Вона зітхнула. Ну, чому проблеми завжди з'являються пачками? Це вона наробила тобі отакого з рукою, чи як? Це було те запитання, на яке їй не хотілося відповідати прямо. Я не можу поїхати разом з вами, тому що вона тепер мене знає. А також подумала про те, не промовила Роза, тому що якщо це те, про що каже горіх, Решта наших потребуватимуть мене тут у ролі матінки Кураж. Але ми мусимо її дістати. Це стало тепер іще важливішим. Бо, якщо в неї був кір, вона має мугірський імунітет проти зараження ним наново. Це робить її дух корисним у всіх можливих сенсах. «Тепер дітей вакцинують проти всього цього лейна», – сказав крук. Роза кивнула. «Це теж може бути помічним». Дідофлік почав зациклюватися знову. На це було важко дивитися, але Роза себе примусила. Коли вона вже не могла більше бачити внутрішні органи старого крізь його стончену шкіру, вона підняла очі на крука і простягнула до нього свою розпухлу, подряпану руку. А також її треба провчити. Коли вранці у понеділок Ден прокинувся у себе в баштовій кімнатці, графік на його чорній душці знову було стерто, Замість нього там з'явилося послання від Абри. Згори було намальоване усміхнене обличчя. Всі зуби на показ, Від чого вираз його був напрочуд веселим. «Вона приходила, я була готова і поранила її. Я насправді це зробила. Вона на це заслуговує, отже ура! Мені треба з тобою поговорити не таким способом і не в Інеті. На тому ж місці, де раніше 15.00». Ден ліг на спину, прикрив очі й вирушив на пошуки її. Знайшов її по дорозі в школу. Вона йшла з трьома подружками, що ужалило його розумінням небезпеки. Для подружок, як і для самої Абри. Він сподівався, що Біллі там і виконує своє завдання. Також він сподівався, що Біллі робить свою роботу обачно і не викличе на себе підозр якогось ревнивого типу з тих, що формують сусідські варти. «Я зможу прийти. Ми з Джоном виїжджаємо тільки завтра, але це мусить бути швидко, і нам треба бути обережними». «Так, окей, добре». Ден знову сидів на лаві біля оброслої плющем еністонської бібліотеки, коли віддалік вигулькнула одягнена для школи в червоний джемпер і ефектні червоні кросівки Абра. Свій наплічник вона тримала в руці за одну шлейку. Наденове око за той час, що минув від їх попередньої зустрічі – вона начебто надюєм підросла. Абра помахала Привіт, дядько Дене, привіт, Абра. Як справи в школі? Чудово, я отримала Ей за свою роботу з біології посидь хвилинку, розкажеш мені про це. Абра попрямувала до лави, і була вона сповнена такої грації і енергії, що мало не пританцьовувала. Очі сяють, аж іскряться. Здорова дівчина підліток після школи. Датчики усіх систем горять зеленим кольором. Все в ній немов промовляло «на старт, увага, руш». Не було тут видимої причини денно відчувати тривогу, проте він її відчував. Єдине, що добре було – за півкварталу далі по вулиці стояв припаркований біля узбіччя непримітний пікап-форт. І в ньому сидів літній парубок. Він сьорбав каву на винос і читав якийсь журнал. Виглядало так, що читає принаймні. «Біллі?» «Нема відповіді, але той на мить глянув поверх свого журналу, і цього було достатньо». «Гаразд», – сказав Ден тихішим голосом. «Я хочу почути детально, що в тебе відбулося». Вона розповіла йому про пастку, і як добре та спрацювала. Ден слухав зачудовано, захоплено. Але ж те зростаюче відчуття тривоги. Її впевненість у власних здібностях тривожила його». Це була дитяча впевненість, а люди, з якими вони мають справу, дали б і не діти. «Я тобі казав просто встановити сигналізацію», – промовив він, коли вона закінчила. Це було краще. Я не знаю, чи змогла б я отак наїхати на неї, якби не прикинулося, ніби я Деєнеріс з книжок про гру престолів. Але думаю, що змогла би. Бо вона вбила хлопчика-бейсболіста і багато інших, а ще тому... Тут уперше її усмішка трохи зів'яла. Поки вона розповідала свою історію, Ден бачив, якою вона буде, коли їй виповниться вісімнадцять. Тепер він побачив, якою вона була дев'ятирічною. Тому що що? Вона не людина, ніхто з них не люди. Можливо, вони були колись людьми, але давно перестали. Вона випростала плечі, відкинувши назад волосся, але я сильніше. І вона це також знає. «Я думав, вона тебе відштовхнула». Абра досадливо насупилася на нього, тернула собі губи, потім усвідомила, що робить її рука, і повернула її назад на коліна. Щойно та там опинилася, її накрила інша, утримуючи в спокої. Щось, ніби знайоме, проглянуло в цьому жесті, але чому ні? Він бачив і раніше, як вона це робить. Наразі він мав серйозніші речі, якими варто перейматися. «Наступного разу я буду готовою, якщо він буде наступний раз». Така можливість існує, але якщо наступний раз трапиться, та жінка в капелюсі також буде готовою. Я просто хочу, щоб ти була обережною. Буду, обіцяю. Звісно, так кажуть усі діти, аби лише заспокоїти своїх дорослих. Але все одно це покращило деновий настрій. Принаймні трохи. Крім того, тут є Біллі у своєму F-150 з вицвілою червоною фарбою. Очі її знову танцювали. Я багато чого дізналася. Саме тому й захотіла побачитися з тобою. Що саме? Не де вона зараз перебуває, так глибоко я не дісталася. Але я знайшла, знаєш, коли вона була в моїй голові, я була в її. Щось типу взаємообміну, розумієш? Там було повно шухлят, наче ти потрапив у картотечну залу найбільшої в світі бібліотеки. Хоча, можливо, я просто бачила це в такий спосіб, бо так це бачила вона». Якби вона в моїй голові дивилася на комп'ютерні екрани, і я теж, мабуть, бачила би комп'ютерні екрани. До скількох її шухляти встигло зазирнути? До трьох чи чотирьох. Вони називають себе правдивий вузол. Більшість з них старі, і вони насправді як вампіри. Вони вишукують дітей, таких як я. І як ти був, я гадаю. Тільки вони не п'ють кров, вони вдихають ту річ, що випускається, коли такі особливі діти помирають. Вона здригнулася від огиди. Що більше вони їх катують перед цим, то міцнішою стає та річ, вони називають її духом. Він червоний, правильно? Червоний або рожевуватий. Ден у цьому був упевнений, проте абра нахмурилася і помотала головою ні, білий, яскрава біла хмара, і зблизька нічого червоного нема. І послухай но, вони вміють його зберігати. Тим, що не використали, вони наповнюють такі пляшки, типу термосів, але їм ніколи не досить. Я бачила одного разу таку передачу, чи не про акул? Там розповідали, що вони завжди в русі, бо ніколи не можуть наїстися. Думаю, цей правдивий вузол схожий на них. Вона скривилася. Вони гидотні, а Щось біле, не червоне, а біле. Все одно воно може бути тим, що та стара медсестра називала Хапом, але іншого роду. Бо воно виходить із здорових молодих людей, а не зі старих, котрі помирають від майже усіх хвороб, які лишень можуть вчепитися до тіла. Бо вони ті, що їх Абра назвала особливими дітьми. Бо і те, і інше разом. Вона закивала. І те, і інше разом, мабуть. Гаразд. Але найбільше значення має те, що вони знають про тебе, що вона знає. Вони трохи налякані, що я можу комусь про них розповісти, але не дуже сильно налякані». «Бо ти всього лиш дитина, а дітям ніхто не вірить». «Точно». Вона здунула собі злоба пасемце волосся. «Момо б мені повірила, але вона збирається помирати. Вона переїжджатиме до твого хотспайса, Дене. Оспісу, тобто. Ти ж допоможеш їй, правда, якщо не будеш тоді в Айові? Все, що зможу. Абро, вони приїдуть по тебе? Мабуть, але якщо так, то не через те, що я про них щось знаю, а через те, що я так, ким я є». Її веселість пропала тепер, коли вона оголосила про це прямо. Вона знову потерла собі рота, а коли прибрала руку, губи в неї були розтулені в лихій усмішці. «Ця дівчинка має норов», – подумав Ден. Він мав з чим порівнювати. Сам мав іще той норов. Той, що втручав його до халепи і не один раз. Сама вона, між іншим, не приїде. Та курва. Вона знає, що я тепер її знаю і відчую її наближення, бо ми, типу, пов'язані тепер з нею разом. Але там є інші. Якщо вони приїдуть по мене, вони не пожаліють нікого, хто спробує стати їм поперек дороги». Абра забрала собі в руки його пальці і сильно стиснула. Це занепокоїло Дена, але він не сказав їй, щоб відпустила. Цієї миті їй потрібно було торкатися когось, кому вона вірить. «Ми мусимо зупинити їх, і тоді вони не зможуть завдати якоїсь шкоди моєму татові, і моїй мамі, і нікому з моїх друзів». І тоді вони більше не вбиватимуть дітей. Намить Ден уловив чітку картину її думок. Не надісланих, а просто тих головних, що були на видноті. Там був колаж з фотографій. Діти, десятки дітей під заголовком, чи не бачили ви мене? Вона карталася думкою, скількох з цих дітей міг вхопити правдивий вузол, замордувати їх заради їхнього останнього духового хапу, обсценного делікатесу, яким живилася ця зграя і покинути в непозначених могилах. «Ти мусиш дістати ту бейсбольну рукавицю. І якщо я її матиму, я зможу віднайти, де перебуває той баррікіпець. Я знаю, що зможу. І решта їх буде там само, де він. І якщо не можна буде їх убити, можна принаймні заявити про них до поліції. «Дістань мені ту рукавицю, Дене, я тебе прошу». Якщо вона там, де ти кажеш, ми її дістанемо. Але тим часом, абро, ти мусиш стерегтися». «Я буду, але не думаю, щоб вона знову спробувала прокрастися до моєї голови». До Абри повернулася її посмішка. І за цією посмішкою Ден побачив ту жінку-воїна, гатунку полонених Неберемо, яку вона інколи з себе вдавала. «Де Єнеріс? Чи як її там?» «Якщо ж наважиться, вона дуже про це пошкодує». Ден вирішив це облишити. Вони просиділи на лаві вже стільки часу, скільки він вважав за безпечне. «Навіть довше. Я встановив власну тривожну систему щодо тебе. Якщо зазирнеш в мене, гадаю, ти зрозумієш, що воно таке. Але я не хотів би, щоб ти це робила. Якщо хтось ще з того вузла спробує щось порозвідувати у твоїй голові, не та жінка в капелюсі, а хтось інший, вони не знайдуть того, чого ти не знаєш». «Ого, гаразд». Він бачив, що вона думає, що будь-хто з такими намірами також дуже шкодуватиме. І від цього його відчуття тривожності ще посилилося. «Просто якщо раптом опинишся в глухому куті, що сили кричи Біллі, утямила?» «Так, це як ти колись кликав свого друга Діка?» Він аж трохи здригнувся. Абра посміхнулася. «Я не піддивлялася, я просто розумію. А тепер, перш ніж піти, скажи мені одну річ. Що? Ти дійсно отримала Ей за свою роботу з біології?» За чверть до восьмої вечора, того понеділка, рація Рози отримала подвійний брейк, терміновий виклик. Викликав крок. Ходино сюди, сказав він. Якраз відбувається. Правдиві стояли мовчазним колом навкруг автодому діда Фліка. Роза, тепер вже в циліндрі, посадженому в неї на голові під тим самим антигравітаційним кутом, прорізалася крізь них, затримавшись лише щоб трохи обійняти Енді, зійшла сходами, стукнула раз і увійшла до середини. Горіх стояв з великою Мо і Енні фартушок двома вимушеними сиділками діда. Круг сидів у ногах слабого. Він підвівся, коли увійшла Роза. Цього вечора в нім проявлявся його вік. Взявся у дужки з моршок рот. Кілька пасом білого шовку проглядалися в його чорному волосі. «Нам треба прийняти духу», – подумала Роза. «І коли це менеться, ми так і зробимо». Тепер дідо Флік зациклювався стрімко – Ось він прозорий, потім суцільний, потім знову прозорий. Але щоразу прозорість затримувалася надовше, і чим далі з нього щось зникало. Очі в нього були виболушені, перелякані. Тіло корчилося від болючих трансформацій, прізь які його переводило. Вона завжди дозволяла собі думати десь на глибинному рівні мозку, в безсмерті правдивого вузла. А вже ж кожні 50 або 100 років хтось помирав, як, наприклад, Ганс Руки Геть, той великий тупий голландець, якого невдовзі по Другій світовій війні вбило струмом, коли під час урагану в Арканзасі обірвалася лінія електропередач. Або Кейті Латочка, яка потонула, або Томі Ваговоз. Але то були винятки. Зазвичай померлі завдячували цим власній бездумності. Так вона раніше завжди вважала. Тепер вона побачила, що була такою ж дурепою, як ті мугирські діти, що чіпляються за свою віру в Санта-Клауса і Великоднього зайця. Його вицеклило назад у цілісність, стогнучого, плачучого, тремтячого. Зроби щось, щоб це припинилося, розі дівчинка. Зроби щось, це так боляче. Раніше, ніж вона встигла щось відповісти, та і що вона могла насправді сказати. Він почав знову зникати, поки від нього не залишилося нічого, окрім контурів скелета і його прикрих Плаваючих очей, вони то було найгірше. Роза спробувала сконтактуватися з ним подумки, втішити його таким способом, але там не було за що зачепитися. Там, де завжди був дід Офлік, часто гарекливий, інколи ніжний, тепер віяв тільки буран уривчастих образів. Роза відсохнулася від нього тяжко вражена, і знову подумала такого не може бути. Може. «Нам варто покласти цьому край, позбавити його мук», – промовила велика Мо. Її нігті уп'ялися в руку Енні, але Енні, схоже, цього не відчувала. «Кулоти його чи ще якось? У тебе ж є щось у твоїм саквояжі, горіхо, мусить же!» «Що це дасть?» – голос волоського горіха звучав хрипло. «Може, якби раніше, але тепер все пішло надто швидко. У нього більше немає організму, в якому міг би циркулювати якийсь препарат». «Якщо я зроблю йому заштрик у руку, за п'ять секунд ми побачимо мокру пляму в нього на постелі. От і все. Найкраще залишити все, як воно йде. Це не триватиме довго». Так і сталося. Роза нарахувала ще чотири повних цикли. На п'ятому навіть його кістки зникли. Якусь мить ще залишалися очні яблука. Дивлячись спершу на неї, а потім перекотилися, щоб побачити татка-крука». Вони висіли над подушкою, все ще прим'ятою недавньою вагою його голови, заяложеною крем-олією «Дикий корінь», якої в нього, схоже, були невичерпні запаси. Вона пригадала, що Скнара Ге якось їй казала, що він скупив його на ібеї. «А щоб ти всрався, як маленький був на ібеї!» А тоді повільно зникли також і очі, хоча, звісно, зовсім вони не зникли». Роза знала, що побачить їх пізніше цієї ночі у своїх снах. Як і решта тих, хто стоять зараз біля смертного ложа діда Фліка, якщо вони взагалі зможуть заснути. Вони чекали. Ніхто не був цілком певен, що старий знову не проявиться перед ними, як той привид батька Гамлета або Джейкоба Марлі. Або якийсь інший, але там залишалися лише вмятина від його зниклої голови, плями від тоніка для волосся та плескаті тепер, закалені сечею і лайном сімейні труси, що були на ньому. Мо вибухнула дикими риданнями і зарилася головою в рясні груди енні фартушок. Це почули ті, що стояли на дворі, і почав один голос. Роза так ніколи і не дізналася чий. До нього приєднався другий, потім третій, четвертий. Невдовзі всі вони разом скандували під зорями. І Роза відчула, як дикий холод зазміївся вгору їй по спині. Вона намацала руку крука і стиснула її, включилася Енні, слідом мо, придушеним голосом горіх. А тоді і крук. Роза циліндр набрала повні груди повітря і додала свій голос до решти. Лоцам ханті, ми обрані, каханна різони ханті, ми щасливці, Сабатха ханті, Сабатха ханті, Сабатха ханті. Ми правдивий вузол і ми тривкі. Пізніше Круг прийшов до її ерф-крузера. «Ти не поїдеш на схід, це точно?» «Ні. За старшого там будеш ти. Що ми робитимемо зараз?» «Триматимемо жалобу, звичайно. На жаль, ми можемо йому подарувати лише два дні. Традиційно це мусило тривати сім. Не злягатися, не теревенити пустого, не приймати духу. Тільки медитація. Потім прощальне коло, де кожен зробить крок вперед, розкаже якийсь один свій спогад про діда Джонаса, і покладе отриману від нього річ або таку, що була з ним якось пов'язана. Роза вже вибрала свою, той перстень з кельтськими символами, що діду подарував їй, коли ця частина Америки ще була індіанською територією, а її саму знали як ірландську розу. Тіла ніколи не було, коли помирав хтось з їхнього племені, тож замість нього слугували ці пам'ятні речі. Їх загортали у біле полотно і ховали в могилі. Отже, моя група виступає коли? У середу ввечері чи вранці в четвер? У середу ввечері. Роза хотіла отримати дівчинку якомога швидше. «Їдьте напрямки. А ти цілком впевнений, що вони притримають той вгашаючий препарат в експрес-пункті в Стербриджі? Так. Що до цього можеш розслабитися. Я не розслаблюся, доки не зможу подивитися на ту малу курву, коли вона лежатиме в кімнаті прямо навпроти моєї по саме нікуди причмелена в кайданках і повна смачного цідливого духу. Кого ти береш з собою? Назви поіменно. Я – Горіх Джиммі Арифметика, якщо ти зможеш без нього. Я зможу без нього кого ще? Енді змійне жало. Якщо нам знадобиться когось всипити, вона це зробить. І Хінця, Його для певності. Він тепер, коли діда нас покинув, найкращий серед нас локалізатор. Після тебе, тобто. Безумовно, бери його, але тобі не потрібен локалізатор, щоб знайти її, сказала Роза. З цим не мусить виникнути проблем. І вистачить однієї машини. Візьми він небаго духоголового стіва. Вже побалакав з ним про це. Вона кивнула задоволено. І ще одне там у Сайдвіндері є така крамничка, називається Дистрикт Х. Укрука каброви злетіли на лоба. Порносалон з надувною мецестричкою у вітрині. Бачу, ти знаєш цей заклад. Голос Рози прозвучав сухо. «А тепер уважно мене вислухай, татку!» Крук вислухав. Ден з Джоном Далтоном вилетіли з Логана у вівторок вранці, що й не почало сходити сонце. У Мемфісі вони пересіли на інший літак і об 11.35 за центральним денним часом приземлилися в Демойні, де погода була схожою більше на середину липня, а не на кінець вересня. Першу частину перельоту з Бостона до Мемфіса Ден прикидався, ніби спить, щоб не мати діла з сумнівами і непевністю, які проростали в Джонові мозку буйно, мов ті бур'яни. Десь над північною частиною штату Нью-Йорк він перестав прикидатися і насправді заснув. Між Мемфісом і Демойном спав Джон, тож з цим все було гаразд. А коли вони опинилися вже в Айові та їхали в орендованому «в Герці», Абсолютно непримітному форді-фокусі в напрямку міста Фрімен. Ден відчув, що Джон відправив усі свої сумніви упокій, Принаймні на певний час. На заміну їм прийшли цікавість і тривожна збудженість. «Хлопчаки вирушили на пошуки скарбу», – промовив Ден. Він поспав довше, отож сидів зараз за кермом. Висока кукурудза, тепер уже більш жовта, ніж зелена, пропливала повз них обабіч дороги. Джон злегка здригнувся. Га? Ден посміхнувся. «Хіба не саме це ти думав? Що ми, наче хлопчаки, які вирушили на пошуки скарбу?» «Ти буваєш доволі з біса жаским, Деніеле». «Мабуть, що, я до цього звик. Це було не зовсім правдою. Коли ти дізнався, що вмієш читати думки?» «Це не просто читання думок. Сяйво – це унікально багатомірний дар. Якщо це дар? Часами, в більшості випадків, воно вчувається, наче потворна родима пляма. Я певен, абра сказала б те саме. А що до того, коли я дізнався, ніколи я не дізнавався. Я просто завжди це в собі мав. Отримав у пакеті разом з усім стандартним набором. А ти, щоб це заглушити. Жирний байбак з безбоязною розслабленістю, чимчикував чекував поперек шосе номер 150. Ден вильнув, щоб його не збити. І байбак зник в кукурудзі, так само не поспішаючи. Гарно було тут. Небо проглядалося на тисячу миль глиб і жодної гори на обрії. У Нью-Гемпширі добре, і думається про нього як про дім, але Ден гадав, що на пласкій рівнині він завжди почуватиметься комфортніше, безпечніше. «Кому знати, як не тобі, Джонні? Чому кожен алкоголік п'є?» «Тому що він алкоголік». «Бінго! Просто! Як мило!» «Продерися крізь заумний Белькіт і постанеш перед сліпучою правдою». «Ми п'ємо, бо ми п'яниці», – Джон розсміявся. «Кейсі Кей добре тебе підкував з боку теорії». Ну, є ще й така річ, як спадковість», – сказав Ден. Кейсі завжди відкидає цей чинник на узбіччя, але він все одно присутній. «Твій батько пив?» «І він, і матінка моя дорога обоє. Вони самі тільки у двох могли б забезпечувати регулярний виторг бару в кантрі-клубі». Я пам'ятаю день, коли моя мати скинула з себе тенісну сукню і стрибнула в басейн до нас, дітей. Чоловіки аплодували. Мій тато вважав це страшенно кумедним, а я, я не дуже. Мені тоді було дев'ять, і аж поки я не поїхав вчитися в коледж, я залишався сином матусі стриптизерки. А твої? Мати могла випити в ряди годи. Інколи вона називала себе «Венді два пива». «А от мій татусь, одна склянка вина або бляшанка бада, і його вже понесла». Ден поглянув на одометр і побачив, що їм залишається їхати ще сорок миль. «Хочеш почути одну історію, яку я нікому не розповідав? Мушу попередити, вона доволі моторошна. Якщо ти гадаєш, що сяйво починається і закінчується таким дріб'язковим лайном, як телепатія, ти далекий від істини». Він помовчав. «Існують інші світи, окрім цього». «Ти колись бачив ті інші світи?» Ден вже не дослухався до Джонових думок, але той раптом трохи ніби занервував. Так, ніби він думає, що парубок, який сидить поряд з ним, може зненацька засунути собі руку під сорочку і оголосити себе Наполеоном Бонапартом. «Ні, тільки декого з тих, що живуть там. або називає їх примарні люди. То ти бажаєш послухати чи ні?» «Я не певен, що бажаю, але, мабуть, краще послухаю». Ден не знав, чи повірить цей педіатр з Нової Англії в те, що трапилося тієї зими, яку родина Торенців провела в готелі «Оверлук», але зрозумів, що йому взагалі-то це без різниці. Розказати свою історію в цьому безликому автомобілі, під цим яскравим небом середнього заходу, вже само по собі буде добре. Є одна особа, яка повірила б усьому в ній цілком, але Абра була надто юною, а історія надто лячною. Джон Далтон якраз годився в слухачі. Але як почати? З Джека Торренса подумалося йому. Глибоко нещасного чоловіка, який зазнав невдачі в учителюванні, в письменництві та в шлюбі. Як бейсболісти називають три страйки, аути поспіль «золоте сомбреро», Деніф батько мав тільки один визначний успіх, коли певний момент нарешті настав. Той, до якого Оверлук підштовхнув його з першого їхнього дня в готелі. Він відмовився убити свого маленького сина. Якби підбирати йому адекватну епітафію, не могло би бути «Де не?». «Мій батько старався», – промовив він. «Це найкраще, що я можу за нього сказати». Найзлостивіші привиди в його житті приходили до нього в пляшках. Якби він постарався спробувати АА, можливо, все пішло б зовсім інакше, але цього не трапилося. Я не певен, що моя мати навіть знала про існування такого явища, бо інакше вона б йому запропонувала спробувати. На той час, коли ми переїхали в гори до готелю «Оверлук», де один його друг знайшов для нього роботу зимового доглядача, його фотографія могла би в якомусь довіднику ілюструвати визначення «сухій п'яниця» чи то пак «без випивки п'яний». Це там, де були ті привиди? Так, я їх бачив. А він їх не бачив, але відчував. Можливо, він мав власне сяйво. Імовірно, він його таки мав. Багато речей є спадковими, врешті-решт, не тільки схильність до алкоголізму. І вони його обробляли. Він думав, що їм, тим примарним людям, потрібен він, але то була просто банальна брехня. Насправді, їм був потрібен його маленький син з великим сяйвом. Так само, як цій банді, правдивому вузлу, потрібна зараз абра. Він замовк, згадавши, як відповів дік, крізь мертвий рот Еліанор Улей коли Ден в нього спитав, де ж вони ті порожні демони. У твоєму дитинстві звідки походять усі демони? Дене, з тобою все гаразд? Так, відгукнувся Ден. Між іншим, я знав, що щось не так у тому чортовому готелі, навіть до того, як переступив його поріг. Я знав це ще, коли ми жили, ледве зводячи кінці з кінцями, у Боулдері, на Східному Схилі. Але моєму батькові потрібна була робота, щоб він міг закінчити ту п'єсу, над якою тоді працював. Коли вони під'їжджали до Адера, Ден уже розповідав Джону, як в оверлуку вибухнув котел, як серед вируючої хуртовини згорів до решти старий готель. Адер виявився містечком усього з парою світлофорів, але там був Holiday Inn Express. І Ден відзначив собі, де той розташований. «Ось сюди ми за пару годин поселимося», – сказав він Джону. «Не можемо ж ми їхати викопувати скарб серед білого дня. І крім того, мені смертельно хочеться спати. Ніяк не можу виспатися останнім часом». «І все це насправді з тобою було трапилося?» – запитав Джон пригніченим голосом. «Насправді», – усміхнувся Ден. «Як вважаєш, зможеш ти в це повірити? Якщо ми знайдемо ту бейсбольну рукавицю там, де вона сказала...» Я буду змушений повірити у багато різних речей. Чому ти мені про це розповів? Тому що в глибині душі, попри все, що ти знаєш про Абро, ти думаєш, що ми божевільні, що приїхали сюди. А також тому, що ти заслуговуєш на те, щоб знати про існування деяких «сил». Я з ними стикався раніше, а ти – ні. Єдине, що ти бачив, це маленьку дівчинку, яка робить паранормальні трюки домашнього гатунку, як-от підвісити ложки на стелю. Це не хлопчача гра в шукачів скарбів Джоне. Якщо правдивий вузол дізнається, чим ми займаємося, нас приколють, як мішені, туди ж де в них висить абра. Якщо ти вирішиш вийти з цього бізнесу, я лише благословлю тебе хресним знаменням і скажу. «Іди собі з Богом». «І далі продовжуватимеш сам?» Денвор рухнув губами в усмішці. Ну, є ж ще Біллі. Біллі вже щонайменше сімдесят три». Він сказав би, що це плюс. Біллі любить казати, що найкраще в старійні – це те, що не мусиш турбуватися про смерть замолоду. Джон показав рукою. Межа міста Фрімена. Дену він подарував невеличку стриману посмішку. Я не можу цілком повірити, що роблю зараз саме це. А що ти скажеш, якщо того спиртзаводу вже нема? Якщо його зрівняли з землею вже після того, як була зроблена та фотографія для Google Ears? А те місце засіяли кукурудзою. Він стоїть на своєму місці. Так воно й виявилося. Ряди пополясто сірих бетонних будівель, покритих і ржавим рифленим залізом. Один заводський димар ще стояв, два інших повалилися і лежали на землі, немов переламані змії. Вікна було потрощено, а стіни вкривали намальовані аерозолем позирчасті і графіті, які б висміяли фахові тегери у будь-якому великому місті. Від двосмужного автошляху відгалужувалася бакаювата службова дорога, яка закінчувалася парковкою ДНД порослою самосіяною кукурудзою. Та водонапірна вежа, яку бачила Абра, стояла поряд бовваніючи проти обрію, мов марсіанська бойова машина Герберта Уелса Фрімен Айова, було написано збоку, і сарай із проваленим дахом також був присутній і взятий до уваги. Задоволений? спитав Ден. Вони уповільнили швидкість так, що вже ледь повзли завод, водонапірна вежа, царай, напис Заборонена зона все так, як вона казала, мусить бути. Джон показав на іржаві ворота наприкінці службової дороги. А якщо вони замкнені, я не перелазив через сі часті огорожі відтоді, як ще навчався в молодшій середній школі. Вони не були замкненими, коли вбивці привезли сюди того хлопчика, інакше Абра про це знала. Ти в цьому впевнений? По смузі наближався фермерський пікап. Ден додав трохи швидкості, і коли вони порівнялися, підняв руку. Парубок за кермом, зелений кашкет Джон Дір, сонячні окуляри, комбінезон з нагрудником теж підняв руку у відповідь, але ледве поглянув на них. І це було добре. Я питав, чи ти... «Я пам'ятаю, що ти питав, – сказав Ден. – Якщо вони замкнені, ми з цим упораємося. Якось. А тепер давай вертатися до того мотелю і селитися. Я буквально вимотаний». Поки Джон, платячи готівкою, знімав для них два сусідніх номери в «Холідей Інн», Ден відвідав адерську залізну крамницю «Істинна ціна». Там він купив лопату, граблі, дві сапки, садовий совок, дві пари рукавичок і речовий мішок – щоб можна було куди скласти свої придбання. Єдиним інструментом, дійсно йому потрібним, була лопата, але він вирішив, що краще купити весь цей набір. «Що привело вас до Адера, можу я спитати?» – запитав продавець, пробиваючи де покупки. «Просто проїжджав через це місто. У мене сестра в Демойні, і в неї там невеличкий садочок. Мабуть, вона має більшість цих речей, але подарунки завжди покращують рівень її гостинності». Знайома історія, брате, і вона дякуватиме вам за сапку з коротким держаком. Немає знаряддя зручнішого, а більшість садоводів аматорів не здогадуються придбати собі таку річ. Ми приймаємо майстер візу. Гадаю, дам краще пластику відпочити, сказав Ден, дістаючи гаманець. Дайте мені тільки чек для цукрового дядька. Ще пак. А якщо ви назвете мені ваше ім'я і адресу чи вашої сестри. Я надішлю вам наш каталог. Знаєте, що сьогодні, Либонь, ми і це пропустимо, сказав Ден, кладучи на прилавок невеличке віяло з двадцяток. Об одинадцяті того вечора у двері Дена тихо постукали. Відчинивши, він впустив Джона. Абрин-педіатр був блідий і збуджений. Ти поспав? Трохи, а ти? І так і сяк, здебільшого ніяк. У мене нерви зараз напружені, як у якогось чортового кота. А якщо нас зупинить коп, що ми скажемо? Що ми чули, ніби у Фрімені є забігає лівка тож вирішили її пошукати. У Фрімені нічого нема, окрім кукурудзи. Не менш дев'яти мільярдів акрів самої кукурудзи. «Ми цього не знаємо», – м'яко пояснив Ден. «Ми просто проїжджі. І ніякий коп нас не зупинить, Джоне. Ніхто нас навіть не помітить. Але якщо ти хочеш залишитися тут... Я не для того проїхав половину країни, щоб сидіти в мотелі і дивитися Джей Елено». «Дозволь мені лише скористатися туалетом». Я був сходив у себе перед тим, як виходити, але зараз схотілося знов. «Господи, я так нервуюся!» Дорога до Фрімана здалася денові дуже довгою, але щойно вони залишили позаду Адер, їм не зустрілося жодної машини. Фермери лягають спати рано, а ця дорога пролягала далеко від маршрутів вантажоперевезень. Коли вони наблизилися до спиртзаводу – Ден погасив фари їхнього орендованого автомобіля, завернув на службову дорогу і повільно підкотив до зачинених воріт. Двоє чоловіків вийшли. Джон вилаявся, коли у Форді вімкнулося верхнє світло. «Я мусив би вимкнути цю штуку ще перед тим, як ми виїжджали з готелю, або розбити лампочку, якщо там нема вимикача». Розслабся, сказав Ден, – «нікого тут нема, тільки ми, курчатка». Та все ж таки, поки вони підходили до воріт, і в нього в грудях колотилося серце. Якщо Абра права, маленького хлопчика після того, як його нещадно закатували, було поховано тут. Якщо уявити собі місцину, де мусять являтися привиди, то ця... Джон взявся за ворота, і коли штовхання не допомогло, він їх посмикав на себе. «Нема ради, що тепер? Перелазити, я гадаю. Я готовий спробувати, тільки можу зламати собі нахрін. Зачекай». Ден дістав з кишені куртки ліхтари колівець і посвітив на ворота. Спершу нічого, окрім зламаного висячого замка. Потім рясні звої дроту вище і нижче замка. Він пішов назад до машини і своєю чергою здригнувся, коли загорілося освітлення в багажнику. От лайно, та гаразд. Неможливо про все пам'ятати. Висмикнувши новий речмішок, він пристукнув кришку. Повернулася темряве. «Бери!» – простягнув він жону пару рукавичок. «Надягай!» Ден надяг і собі рукавички, відкрутив дріт і до часу встромив обидва його шматки в одне вічко січастої огорожі. «Окей, поїхали! Мені знов треба помочитися!» «Ох, чоловіче, потерпиш!» Ден повільно і обережно повів герцівський форт кругом до вантажного дебаркадера. Там було повно ям, деякі з них глибокі. Всі важко розгледіти з вимкнутими фарами. Найменше з усього в світі йому хотілося втрапити фордом в якусь із них і зламати вісь. Позаду заводу поверхня складалася з голої землі, з рештками потрісканого асфальту. За футів 50 подалі стояла інша сітчаста огорожа, а поза нею безкраї лани кукурудзи. Цей вантажний двір не був завбільшки як парковка, але все одно доволі величенький. Де не... «Як ми дізнаємося, де? Тихо будь!» Ден низько похилив голову, торкнувшись лобом керма, і заплющив очі. «Абро!» «Нічого!» «Звичайно, вона зараз спить. Там в Еністоні зараз уже в ранішні години середи. Джон сидів поряд з ним, жуючи собі губи. «Абро!» Ледь чутне ворушіння. Це може бути лише його уява, проте Ден сподівався, що це дещо більше. «Абро!» У нього в голові розплющилися очі. Зависла мить дезорієнтації, щось на кшталт подвійного бачення. А тоді Абра почала дивитися разом із ним. Вантажний дебаркадер і розтрощені рештки димарів раптом проявилися ясніше, хоча єдиним освітленням залишалося те саме сяєння зірок. Зіру неї набагато збіса кращий, ніж у мене. Ден виліз із машини. Джон також, хоча Ден цього майже не зауважив. Він поступився контролем дівчинці, яка, прокинувшись, лежала в своєму ліжку за одинадцять сотень миль звідси. Він відчував себе металодетектором у людській подобі. От тільки не метал, він, вони зараз шукали. Підійди до тієї бетонної. Ден підійшов до вантажного дебаркадера і став до нього спиною. Тепер починай ходити туди-сюди. Пауза, поки вона нашукувала спосіб, яким би їй уточнити, що саме вона від нього хоче як у місці злочину. Він пройшовся футів з п'ятдесят наліво, потім повернув направо, рухаючись від дебаркадера супротивними діагоналями. Джон уже дістав з речового мішка лопату і стояв біля орендованого автомобіля, дивився. Ось тут вони поставили свої автодоми. Ден знову повернув ліворуч, рухаючись повільно, подеколи відкидаючи ногою зі свого шляху якусь випадкову цеглину або уламок бетону. Ти близько. Ден зупинився. Він унюхав щось неприємне, трохи схожий на газ-запах розкладу. бро ти чуєш?» «Так, о, господи, Дене!» «Потерпи, Любонько!» «Ти далеко зайшов, повернися назад, іди повільно!» Ден розвернувся на одній ступні, наче недолугий солдат, за командою кругом. І знову вирушив у напрямку вантажного дебаркадера. «Лівіше! Візьми трохи лівіше і повільно!» Він рушив, як було сказано, роблячи тепер паузу після кожного маленького кроку. Ось знову той запах тепер трохи сильніший. Раптом надприродно чіткий нічний світ почав туманитися в його очах, наповнюваних абреними сльозами. «Тут той хлопчик-бейсболіст, ти стоїш просто над ним!» Ден глибоко вдихнув і ляснув себе по обличчю, витираючи щоки. Він весь тримтів. Не тому, що а тому, що тремтіла вона. Сидячи у себе в ліжку... Чепившись у свого валькуватого старого кролика і здригаючись, як старий листок на мертвому дереві. Забирайся звідси, Абра. Де не а ти? Так, в порядку, але тобі нема потреби цього бачити. Зненацька та абсолютна ясність зору пропала. Абра перервала зв'язок, і це було добре. Де не? погукав Джон стиха, все гаразд? Так, у його голосі все щебриніли абрані сльози. Неси сюди лопату. Це в них забрало двадцять хвилин, перші десять копав Ден, передавши потім лопату Джону, який врешті і знайшов Бреда Тревора. Він відвернувся від ями, прикриваючи собі рота і носа. Слова його прозвучали приглушено, проте зрозуміло. Правда, і є тут тіло, господи! Ти не чув його запах раніше? Так глибоко закопане, та ще й минуло два роки. Ти хочеш сказати, що ти чув? Ден нічого не відповів. І тому Джон знову повернувся до ями, але цього разу без наснаги. Кілька секунд він постояв нахилений, ніби збираючись і далі працювати лопатою, а потім випростався і відступив назад, коли Ден посвітив ліхтариком у місце їх розкопок. «Я не можу», – промовив Джон. «Думав, що зможу, але не можу, тільки не з цим. У мене руки, наче гумові». Ден вручив йому ліхтарик. Джон посвітив ним у яму, спрямовуючи промінь на те, що його шокувало – Обкидана грудками землі кросівка. Працюючи неспішно, не бажаючи більше потрібного тривожити тлінні рештки абриного хлопчика-бейсболіста, Ден відгрібав землю з боків тіла. Потроху помалу проявилася покрита землею фігура. Це йому нагадало різьблення на саркофагах, які він бачив у National Geographic. Запах тління тепер став дуже сильним. Ден відступив подалі і почав робити собі гіпервентиляцію закінчивши найглибшим вдихом, на який він лишень був спроможним. Потім він опустився в неглибоку могилу з того краю, де тепер стирчали у формі Ві обидві кросівки Бреда Тревора. Пройшовшись навколішках до того місця, де, на його думку, мусив бути пояс хлопчика, він простягнув руку по ліхтарик. Джон його йому подав і відвернувся. Він уже в голос рюмсав. Ден затиснув тонкий ліхтарик губами – і почав ще відгрібати землю руками. Проявилася майка хлопчика, прилипла до його запалих грудей. Потім руки, пальці. Тепер всього лише кісточки, обтягнуті жовтою шкірою, були щеплені над чимось. У грудях Дена вже почало бухкати, вимагаючи повітря, але він якомога делікатніше розводив пальці Тревора. І все ж таки один з них хруснув сухим мертвим тріском. Вони поховали хлопчика з його бейсбольною рукавицею, притиснутою руками до грудей. Її дбайливо на олії на кишення повнісінько кищила комахами. Повітря вирвалося з денових грудей з різким гуш, а те, що він йому на заміну вдихнув, було густо насичене трінням. Він вихопився з могили праворуч, зумівши виблювати на землю, яку вони вибирали з ями, а не на рештки Бредлі Тревора, чия вина полягала єдино в тому, що він народився з дечим, чого бажали монстри з певного племені і вони таки витягли бажане, фактично вимотавши з хлопчика його передсмертними криками. Вони перепоховали тіло, цього разу більшість роботи робив Джон, і накрили те місце імпровізованим надгробком з великим шматком асфальту. Обом не хотілося, щоб лисиці або бродячі собаки поласували тим вбогим м'ясом, що там ще залишилося. Закінчивши, вони залізли до машини і сиділи там мовчки. Нарешті Джон сказав, «Що нам робити з ним, Денно? Ми не можемо полишити його просто так. У нього є батьки, родина, ймовірно, діди і баби, брати і сестри. Всі вони й досі не можуть заспокоїтися. Він мусить потерпіти якийсь час. Достатньо довго, щоб ніхто не гукнув. Аго, це анонімний дзвінок надійшов невдовзі після того, як якийсь незнайомець купив лопату у залізній крамниці в Адері. Навряд, щоб саме так трапилося, але нам краще не ризикувати». «Який час?» Либонь з місяць». Джон обмислив строк, а потім зітхнув. «Мабуть, навіть два. Надамо його рідним ще час думати, що він міг просто втекти з дому. Подаруємо їм такий термін, перш ніж розіб'ємо їхні серця». Він помотав головою. «Якби я був змушений подивитися на його обличчя, не думаю, що після того я коли-небудь знову зміг би заснути». «Ти здивуєшся, з чим людина може продовжувати жити», – сказав Ден. Він подумав про місіс Месі, тепер безпечно заховано на задвірках його голови. Скінчилося її явлення. Він завів машину, опустив своє скло і кілька разів вдарив об дверцята рукавицею, щоби вибити з неї землю. Потім одягнув її на себе, сковзнувши пальцями туди, де багатьма ясними днями колись бували встромлені пальці хлопчика. Він заплющив очі. Секунд за тридцять чи близько того він розплющив їх знову. Є щось. «Ви Баррі, ви з хороших людей». «Що це означає?» «Не знаю я, окрім того, що можу закластися, що це той, якого Абра називає Баррі Кібець». «Більше нічого?» «Абра зможе дізнатися більше». «Ти в цьому впевнений?» Ден згадав, як був погострішав його зір, коли Абра розплющила свої очі всередині його голови. «Упевнений». «Посвіти секунду на кишеню рукавиці, будь ласка, там щось написано». Джон посвітив, там був акуратно зроблений дитячою рукою напис «Том-25». «Що це означає?» – запитав Джон. «Я гадав, його прізвище Тревор?» «Джим Томей, бейсболіст такий. У нього був 25-й номер». Ден на мить задивився на кишеню рукавиці, потім делікатно поклав її на сидіння між ними. Він був для цього хлопчика улюбленим гравцем вищої ліги. От він і назвав рукавиці його іменем. «Я дістану тих мудаків». Присягаюся перед Господом Всемогутнім, що я їх дістану і зроблю так, що вони про це пошкодують. Роза-циліндр сяїла. Весь правдивий вузол сяяв, Але не так, як сяїли Ден або Біллі. Прощаючись одне з одним, ані Роза, ні Крук жодним чином не відчули, що якраз в цей час дитину, яку вони були замордували кілька років тому в Айові, відкопують двоє чоловіків, які вже і без цього знали про них занадто багато». Роза могла би перехопити повідомлення, що перелітали між Аброю і Деном, якби перебувала у стані глибокої медитації. Але ж, звісно, тоді дівчинка вмить помітила би її присутність. Крім того прощання, що відбувалося тієї ночі в Розаному Ерф Крузері, було особливо інтимного гатунку. Вона лежала, сплівши пальці в себе за головою, і дивилася, як одягається крук. «Ти відвідав ту крамничку у Дистрикт Ікс, так?» «Не я особисто. Я мушу берегти репутацію. Я послав Джимі арифметику». Круг вишкірився, застібаючи пряжку ременя. «Те, що нам треба, він отримав за п'ятнадцять хвилин, але був відсутній дві години. Гадаю, я Джимі знайшов там собі новий дім». «Ну, це добре. Сподіваюся, ви, хлопчики, розважитеся». Вона намагалася витримати легкий тон, але після двох діб жалоби за дідом Фліком, що сягнула кульмінації у прощальному колі – Підтримувати будь-що легким вимагало зусиль. Він не дістав нічого, що могло б дорівнювати тобі. Вона звела вгору брови. Провів оглядине, а вже ж Генрі. Не мав потреби. Він окинув її всі очима. Як вона лежить, гола, з розсипаним неначе темне віяло волоссям. Вона була високою, навіть коли лежала. Він одвіку любив високих жінок. «Ти головна зірка в моєму домашньому кінотеатрі, і завжди будеш нею». Надто помпезно, ще б пак. Патентоване крукове окозамилювання. Але це однаково її потішило. Підвівшись, вона притиснулася до нього, зануривши пальці йому в волосся. «Будь обережним, усіх привези назад і привези її. Привеземо. Тоді тобі краще вже ворушитись. Розслабся. Ми будемо в Старбриджі вранці у п'ятницю, якраз коли відкривається поштова служба I-3I у Нью-Гемпширі о півдні». На той час Баррі її вже засіче. Аби лиш вона не засікла його. Я щодо цього не хвилююся. Добре, подумала Роза, я хвилюватимуся за нас обох. Я хвилюватимуся, доки не побачу її в кайданках на зап'ястках і в колодках на щиколотках. Вся краса в тому, сказав Крок, що якщо вона таки відчує нас і спробує виставити блокуючу стіну, Баррі її розімкне. Якщо достатньо перелякається... «Вона може піти в поліцію». Він зблиснув усмішкою. «Ти думаєш? А вже ж, дівчинко, скажуть їй там. Ми не сумніваємося, що ці жахливі люди полюють на тебе. Тож розкажи нам, чи вони з глибокого космосу, чи просто такі собі звичайні буденні зомбі. Таким чином ми знатимемо, кого саме нам шукати». «Не жартуй, не стався до цього легко. Чисто влізти і так само вилізти, отак це мусить бути зроблено. Жодних сторонніх не вплутуй». «Жодних невинних свідків, убий батьків, якщо буде треба, убий будь-кого, намагатиметься втрутитись, але зроби це тихо». Круг скинувся в кумеднім салюті. «Слухаюсь, мій капітане. Забирайся звідси ти, ідіот, але спершу подаруй мені ще один поцілунок, мабуть, вкупі з отим двоїм добре тренованим язиком». Він подарував їй те, що вона просила. Роза обіймала його міцно і то доволі довго. Ден з Джоном більшу частину шляху назад, до мотелю в Адері, їхали мовчки. Лопата лежала в багажнику, пейсбольна рукавиця на задньому сидінні, загорнута в рушник з Холідей Ін. Нарешті Джон промовив. «Тепер ми мусимо втаємничити в це абрених батьків. Їй це страшенно не сподобається, а Люсі з Девідом не бажатимуть в таке повірити, але це мусить бути зроблено». Ден подивився на нього, і то з найсерйознішим виразом обличчя. «Ти що, чужі думки читаєш?» Джон цього не вмів. Натомість уміла Абра. І її раптовий гучний голос у Деновій голові змусив його порадіти, що не він зараз за кермом. Бо інакше б вони майже, напевне, опинилися на кукурудзяній грядці якогось фермера. «Ні!» Абра. Він заговорив голос, щоб Джон міг чути принаймні його частину розмови. «Абро, послухай мене!» «Ні, Дене! Вони думають, зі мною все гаразд! Вони думають, я тепер уже майже нормальна!» «Любонько, якщо тим людям знадобиться вбити твоїх маму і тата, щоб дістатися до тебе, ти гадаєш, вони вагатимуться? Я певен, що ні. Тим більше після того, що ми тут знайшли». Не було контраргументів, якими б вона могла це заперечити. І Абра не намагалася. Але зненацька голова Дена заповнилась її сумом і її страхом. Його очі знову зволожилися, і сльози полилися йому по щоках. «Гадство, гадство, гадство, гадство!» Ранній ранок вівторка. Віннебаго духоголового стіва наразі з Енді Змії не жало за кермом мчав на схід по Ай-80 у західній Небрасці з абсолютно легальною швидкістю 65 миль за годину. На обрії тільки почали вимальовуватися перші смужки світанку. В Веністоні зараз було на дві години пізніше. Дейв Стоун стояв у халаті, робив каву, коли задзвонив телефон, це була Люсі. Телефонувала з кондомініуму на Марлборо-стріт. Голос у неї був, як у жінки, котра вже майже до кінця вичерпала всі свої ресурси. "Якщо нічого не зміниться на гірше, хоча мені здається, зміни тепер відбуваються тільки в такому напрямку, маму мусять виписати зі шпиталю зразу на початку наступного тижня. Вчора ввечері я мала розмову щодо її стану з двома лікарями. Чому ти не подзвонила мені, серце моє?" Надто втомилася. І занадто в розпачі була. Гадала, що покращує після нічного сну, але майже не спала. Мили, ця квартира така, переповнена нею. Не просто її роботами, а її енергетикою. Голос дружини стинувся. Девід чекав. Вони були разом уже понад 15 років, і він знав, коли Люсі збентежена, чекання іноді краще за балачку. «Я не знаю, що нам робити з усім цим». Лише погляну на книги, і я вже втомлена. Їх тут тисячі стоять у шафах, а ще складені в стоси в її кабінеті. А домоврядник каже, що ще тисячі їх на складі. Нам не обов'язково вирішувати це зараз. Він каже, що там також є скриня, позначена Алесандра. Розумієш, це було справжнє ім'я моєї матері, хоча, гадаю, вона сама себе завжди називала Сандрою або Сенді. Я уявлення не мала, що Момо має якісь її речі. Для того, хто дозволяв собі розповідати все, як є у власній поезії, Момо, коли хотіла, вміла бути доволі потайною леді. Люсі, здавалося, його не чує. Вона продовжувала тим самим монотонним, трохи плаксивим, смертельно втомленим тоном. «Все підготовлено, мені тільки треба буде перепризначити час для приватної санітарної машини, якщо вони вирішать виписати її в неділю». Вони сказали, що можуть. Слава Богу, в неї добра страховка. Вона ще з тих часів, коли момо викладала в тавці. Знаєш, поезією вона не заробила і цента. Хто в цій країні тепер заплатить бодай цент за те, щоб почитати вірші? Люсі, їй дісталося гарне місце у Рівінгтон Хаусі, маленький апартамент. Я зробила по ньому інтернет-тур, роздивилася. Навряд чи вона користуватиметься ним довго. «Я потоваришувала зі старшою медсестрою на її поверсі тут, і вона каже, що Мому вже наприкінці її...» «Чіє, я кохаю тебе, серденько!» «Це давнє прізвисько, дане їй кончетою, нарешті зупинило Лючію. Усім своїм, вочевидь, не італійським серцем і душею. Я знаю, і слава Богу, що це так. Це було так важко, але вже майже скінчилося. Я буду дома щонайпізніше у понеділок. Ми не можемо дочекатися, коли тебе побачимо». «Як там ти, як Абра? О бог, нас усе гаразд». Девід віритиме на ним сказано ще приблизно секунд шістдесят. Він почув, як Люсі позіхнула. «Я, мабуть, ляжу ще на пару годин. Здається, тепер я зможу заснути». «Так і зроби. Мені треба вирядити Абру до школи». Вони попрощалися, а коли Дейв відвернувся від настінного кухонного телефону, він побачив, що Абра вже встала. Вона все ще була в піжамі. Волосся в неї стирчало на всі біч, очі вона мала червоні, а обличчя бліде. У руках вона стискала Гоппі, свого старого доброго кролика. «А, Бадоцю, серденько, ти захворіла?» «Так, ні, я не знаю, але ти захворієш, коли почуєш те, що я тобі збираюся зараз розказати». «Мені треба поговорити з тобою, тату. Я не хочу йти сьогодні до школи, і завтра також. Можливо, ще якийсь час». Вона завагалася. «У мене біда». Перше, що ця фраза призвела йому на ум, було таким жахливим, що він відразу ж це відкинув. Але не раніше, аніж це встигла вловити Абра. Вона невтішливо усміхнулася. «Та ні, я не вагітна. Він застиг на півдорозі до неї, посеред кухні, з роззявленим ротом. «Ти, ти оце щойно...» «Так», – сказала вона. «Я просто прочитала твою думку. Хоча будь-хто здогадався себе, про що саме ти подумав тієї миті, тату. Все було написано на твоєму обличчі» і це називається сяйвом, а не читанням думок. Я так само можу робити більшість того, що так лякало вас, коли я була маленька. Не все, але більшість». Він заговорив дуже повільно. «Я знаю, що в тебе все ще бувають перечуття, і мама теж, ми обоє знаємо». «Це значно більше за перечуття. У мене є друг, його ім'я Ден. Він разом з доктором Джоном були в Айові». «Джоном Далтоном?» «Так». Хто цей Ден». «Це якийсь хлопець, пацієнт доктора Джона?» «Ні, він дорослий». Вона взяла батька за руку і підвела до кухонного столу. Там вони обоє сіли, абра, так само тримаючи Гоппі. Але коли він був дитиною, він був таким, як я. Апс, я нічого з цього не розумію». «Тато, є певні погані люди». Вона розуміла, що не може сказати йому, що вони дещо більше, аніж просто люди. Значно гірше, ніж люди, поки сюди не приїдуть Ден з Джоном» щоб допомогти їй пояснювати. Вони можуть захотіти зробити мені зле. Чому хтось міг би захотіти зробити тобі щось зле? Ти верзеш дурниці. А щодо всіх тих речей, які ти колись робила, якби ти і тепер їх робила, ми би зна... Шавка під висячими вазонками відчинилася навстіж, потім зачинилася, потім відкрилася знову. Вона більше не могла підважувати ложки, але шавки вистачило, щоб привернути його увагу. Коли я зрозуміла, як сильно це непокоїть вас, моїх рідних, як сильно це вас лякає, я почала це приховувати. Але більше приховувати я цього не можу. Ден сказав, що я мушу розповісти. Вона заховала обличчя у ветхому хутрі Гоппі і почала плакати.